«Ти! Ти сам, а не я! Ти просто заздриш, що не ти, що не тебе! Звик завжди командувати, бути першим, а тут хтось йому бач носа втер! Просто заздреш і все!» Сашко Циган розгублено завмер. Журавель зі здивованим переляком позирав на Марусика. «Це був справжній бунт! Уперше в житті... Марусик підняв голос проти Сашка Цигана. Та ще як підняв, що це буде зараз? Сашко Циган зблід, потім почервонів, потім знову зблід. Ну, ну, ну й пень, я заздрю, йому ха! Хай тобі жаби в болоті заздрять. Та я, та я після цього і знати тебе не хочу. Все, ти мені більше не друг, щоб і стежку забув до мене. Він круто повернувся і пішов геть. Журавель якусь мить розпачливо дивився йому вслід, потім повернувся до Марусика. Нащо ти так? А чого ж він? Чого? Завжди, завжди давить. Йому все можна, а іншим нічого. Набридло, набридло, проживуй без нього. Що я йому? Горох при дорозі, хто йде той скубне. Я теж людина, а ти біжи за ним, як тобі його жаль. І Марусик теж повернувся і теж пішов геть, тільки в інший бік. Журавель стояв і отетеріло крутив головою. То на Сашка цигана, то на Марусика. Отак несподівано, неждано-негадано, ні сіло не впало, побили горшки хлопці. Розділ дев'ятий, у якому ви дізнаєтесь про пригоду на річці Голубенці, про те, що відбулося потім і чим закінчилася наша незвичайна пригода. Ця новина, дорогі друзі, вразила мене, можна сказати, у самісіньке серце. Я в голову не клав, що таке може статися. З дитинства, з немовлячого сказати віку, були вони разом. Не без того, звичайно, що іноді сварилися, чубилися, вбилися навіть, але до вечора вже й мирилися. Та цього разу вечір миру не приніс. Ні вечір, ні наступний ранок, Ні день, ні знову вечір, Та й другий день, і третій, і четвертий. Журавель робив відчайдушні і душні спроби помирити їх, Але ті спроби лопалися, як бульки на воді. Ач, роги показав, я йому ті роги вкручу, Ще засвербить йому в носі. Сідив крізь зуби Сашко і ні про яке замирення не хотів і слухати. Марусик теж бурмосив. Не хочу, і все, не хочу. Журавель розривався нахуй. Половина тягла до Сашка Цигана, половина до Марусика. А головне, розривалося його серце, бо він бачив, що хоч і його друзі, але обидва переживали страшенно. Так-так, і Сашко Циган теж. Думають, що як ватажок, то вже й не переживає, зневажає всі тонкі почуття. Та нічого подібного. Та може ватажки важче переживають, ніж не ватажки, бо й поплакати не можуть, не дозволяють собі. А переживання, які приховуються, тамуються в серці, завжди важчі за ті, що вибалакуються. Вискаржується на людях. Бунт Марусика зачепив Сашка Цигана заживе І зрадила йому його легка вдача. Втратив він бадьорість свою і веселість, Що називається нудив білим світом. Нічого йому не хотілося, ніщо його не радувало. Ну а Марусик, так той зовсім, як то кажуть, перевівся на смик. Змарні, не маруси, а сама тінь. Кіношники ж, ані чечир, ні пари з вуст. Поїхали і як у воду канули. І де вони ката поділися? Марусику вже й чекати несила. Одного дня тинявся він по селу безпеки.